Nu zic bine, mai pe și mie, ci Domnului să-i și să meargă și mie la inimă, care o voi învăța. Și mă teneam că nu voi găsi curând o poezie bună. Și s-a întâmplat o minune, ca multe altele. Într-o zi ne-au venit acasă două avize, Și unul era pentru revista să bună, dar unul începeam ceva de la Arad. Nu vreau să înțelegea Scrisul, ceva de Candela. Noi citeam cu acel Candela. Librăria Candela. Un plic în care era o carte de poezii. Pe numele Soțului. El bucuros și nu venită de... Era ea de la Arad, dar era venită de departe. Era un volum de poezii de fratele Valentin Deci, Poate că unii ați auzit de numele lui, poate că alți îl cunoașteți. Eu am că să-l cunosc când era băiat de plecat în armată, când a plecat pe lui America. Și scria acum un dat de partea autorului pentru de Preșoian. Dar eu repede am deschis-o și deschizând-o, sigur, am dat peste un titlu care m-a convins că acea poezie să fie prima care o voi învăța din acea carte. Și un alt gând pe aceea a fost că prima dată să o la dumneavoastră. Deci Nu, nu știu. Eu simt că aici am o susținere spirituală și cred că pot să mă bucur. că trebuie să folosesc ceva material, vizual, care sper să ajute pentru toți și, în special, chiar și pentru cum de just așa că cheamă? Da. <gâng> și s-a cântat prima cântare spun ceva că Harul este dat în suferință. nu e așa că în viața noastră, până acum, am suferit fiecare, cel puțin, mulți oameni au suferit în ultima vreme din cauza inundațiilor, alții acum cu grevă și vor urma greva foamei. Și nu știu dacă ați ascultat seară Am înțeles că un profesor internat în spital a fost vizitat de președintele țării și s-a dat o ciubiță deosebită. L-am deținut eu. Și darul acesta, acesta, acesta al președintelui l-a deteniat pe loc ca să renunțe la greva fame. Și, deci, sunt suferințe. Dar îmi place de mult ce ne convinge fratele Apostol Pavel către frații din Romani și către români. în ducea Eu s-o pătesc, zicea, Că suferințele de vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de din viitoare care va fi alătățație de noi. Pentru că tot, suntem în context de suferință și de școală și de greză. Vă propun să mergem, să intrăm la clasă, nu să cerești, și să mergem la școală astăzi. Școala de duminică este cea mai reușită. L Am făcut introducerea aceasta pentru că poezia se numește Sunt școlar în clasa 1 a -a". Poate că i-a bine soțului da. să o Să vă scurt. Da. Sunt școlar în clasa 3 a să nu-s la facultate. Încă nu-s la facultate. Abia desfrușesc din cap pe jumătate. Iisus este învățătorul. Eu adun învățătura. Viața întreagă e un examen. Manualul e Scriptura. La materia iubire, și ați zice că e ușoară. Am căzut. Și rușine, Nici nu știu mai câta oară. Căci iubirea se învață, dar ușor se și dezvață. E ca apa din căldare. Când am plocot, când am Și învăț o limba nouă. Limba nouă a Iubiței. Vreau să știu cât pot mai bine. Limba veacului ce bine. La iertare e socială. Sunt atent să-mi intervin. Și, în loc să spun din cafea, gândul meu o ia înainte. Și uite lecția odată când nu-și mai restau înainte. Și am căzut chiar la examen. Nota 0 la cotare. Tot învăț despre rădare. Și știu care e gânduiala. Dar când iei o scriu la tablă, nu mai iese socoteala. Matematica Scripturii nu e grea, nici complicată. O prin repede cu capul, dar se cere practicată. Când citesc ce scrie în carte, suferința cea mai mare nu e demnă de a fi pusă în Slava viitoare, înțeleg bine ce scrie. Totuși, nu știu cum se face când durerea mă lovește tot, tot, și tot nu-mi place. O materie frumoasă, dar și grea, din care afară e nădejdea ce deschide ochii înspre altă țară. Mintea mi se luminează, inima se curățește. Când citesc, ce strălucire pentru noi se pregătește? Sunt și zile când în casă nu înțeleg ce rost toate. Lecțiile sunt prea grele, stările prea complicate. ucit, mă uit în carte și atunci vine învățătorul. Cel ce a scris-o îmi explică. Mă ajută profesorul. ca să fiu elev de frunte, harnic și cu sârguință, vreau să am o notă mare la materia credință. ce sfântă bucurie am atunci când văd în viață cum își întâlnește Domnul voia Lui, sfântă, văreață. Pregătit sunt totdeauna, cu caietul și pe Că nu știu cât profesorul vine cu ești De aceasta stau cu ochii în Cartea Sfântă. Țintă-L priveți pe Domnul care mă binecuvântă. Vreau credința mea să fie a străbunilor de seamă. Să ajung cu cei ce în slabă, fii ai Domnului se teamă. Avraam, Isaac și Iacob, patriarhi din veține, dar, din noi, se și a sfinților mulțime. Școala grea. Dar în scriptură am aflat secretul vieții. Moștenirea de lumină despre care a scris profeții. Cine are azi pe fiul, are viața și cu luna. În Hristos se înscrirea. Și rădăcește totdeauna. Noaptea. Uneori înstihnă. Gândesc, în luminile securme, mă gândesc puțin cu teamă la examenul din urma asta. Când, în ziua de lumină, voi păși spre cerca a și îmi va spune învățătorul. Acum treci în clasa a doua. <laughs> Ați înțeles, da? Clasa a doua care. am